Не так їй уявлялося материнство. Думала, що це радість і солодка втома, а виявилось, що це біль і нестерпна важкість. Що ж їй робити? Куди тепер з цим немовлям? Дивилася і такий відчай охоплював, що хоче з балкону вниз. Не її це маля. Не її. Не може бути її. Уночі загорнула дитинча і винесла до найближчого перехрестя. У вухах лунали слова давньої історії. Треба, щоб мале закричало, заплакало, била з повитком до землі. Немовля захлиналося плачем, а вона все чекала, що примчить лихий із її справжнім дитинчатком. Прийшла до тями, як маля затихло. Тиша витверджує й повертає глуст. Розгорнула з повиток, і аж тоді зрозуміла остаточно. Кричала, билася головою до землі, просила Бога, аби повернув дитя, обіцяла, що любитиме його, яким би не було, обіймала свою крихітку, вперше заціловувала, тулила до грудей, благала розплющити оченята. Ніхто їй не потрібен, хай лише буде її дитятко з нею. Тиша навіть не здригнулася. Поволі холонула ніч і забирала кудись у незвідані світи тепло крихітного тіла. Її знайшли патрульні хлопець і дівчина. Бачили багато вже на своїх чергуваннях, але такого ледве вирвали з рук з горсток. Слідство і суд, і лікарня. Усе просила віддати їй немовля. Обіцяла, що більше ніколи не скривдить, що любитиме і заціловуватиме, співатиме колискових і розповідатиме казки. Санітари мовчали. Тоді вона виходила в парк. Досі часто блукає і шукає те перехрестя, де лишила своє дитя. Каже, що чує, як воно плаче. Дивується, чому ніхто не чує, чому ніхто не вірить. «Дві Марії, дві різні долі!» – зітхала медсестра. «Хто друга?» – не розуміла я. «Перша Ісусова, а ця друга». Ілля Ілля дивився, як малий сопе, розв'язуючи чергову задачку. Знову не виходить. нього уже й сльози на очі набігли. Цього хлопчину знайшла Тереза. Його мама плакала, що нічого їй не вдається після того, як вбили чоловіка. Не може оговтатися, отямитися. Одного вечора побажав їй телефоном добраніч, а вже в обід їй зателефонували. Немов світ тоді завалився. А вона просто стоїть і спостерігає, відтак нічого не встигає. Відбуває на роботі, відбуває час до ранку, у сина почалися проблеми в школі. Добре, що хоч говорити знову почав. Після похорону з тиждень мовчав, взагалі ні слова. Терезі вона зателефонувала, бо нестерпно захотілося побути в чиїхось обіймах, байдуже чоловічих чи жіночих. Головне, аби тепло і аби можна було плакати, бо ж при синові не може. Тереза її обіймала і слухала, бо що тут скажеш? Єдине, що залишається обнімати і мовчати. Хлопчика шкода, та й жінку «А що якщо?» «Я можу спробувати допомогти із сином», – наважилася сказати вже в дверях. «Як», – здивувалася жінка. «У мене є друг. Він зможе підтягнути малого з математики», – запевнила Тереза. «Я не знаю». «Подумайте, мій телефон ви маєте», – на прощання сказала Тереза і побігла до наступного, кому було нестерпно й самотньо. «Ти ненормальна!» – такою була перша реакція Іллі. «Ти ненормальна!» «Ні, ти не просто ненормальна. Ти дуже ненормальна. Ти взагалі ненормальна. Як? От як ти до такого додумалася?» «Чому?» – невинно кліпала очима Тереза. «Я ж не вчитель», – вигукнув Ілля. «Але ж ти знаєш математику. І що? Це ж не просто вчити. А хто каже, що просто? Ти кажеш». «Ні, я не кажу, що просто. Я пропоную тобі спробувати. Бо чомусь мені видається, що ти потрібен цьому хлопчикові, а хлопчик потрібен тобі. Не вийде, перепросимо і підшукаємо іншого вчителя». «До речі, а хіба я тобі говорив про математику?» – раптом спитав Ілля. «Не говорив, здається». «Ні, точно не говорив. То звідки ти знаєш?» «Не говорив», – погодилася Тереза. «Сама бачила». Тереза прикусила язик, але було пізно. «Що ти бачила?» – витріщився Ілля. «Вибач, це сталося випадково. Я пізно повертаюся, дивлюся, двері прочинені, у тебе світиться. Хотіла зайти і побажати добраніч, може трішки поговорити, а ти, схилившись над аркушами, спав. Не втрималася, зазирнула, а там… Вибач за це. Думала, може листи, може вірші, може щоденник, а там приклади».